ושניהם בנעימים, ואם לא ישמעו, בשלח יעבורו, ויגבעו, כבלי דעת. וחנפי לב ישימו אף, לא ישבעו, כי אסרם. תמות בנוער נפשם, וחייתם בקדשים. יחלץ עני ועוניו, ויגל בלחץ אוזנם. ואף הסיתך מפיצר צר, רחב לא מוצק תחתיה. ונחת שולחנך מעלה דשן, ודין רשע מלאת, דין ומשפט יתמוכו, כי חמא פן יסידך וספק, ורוב כופר על יתקה. היערוך שועך לו לא וצר, וכל מאמצי חוח? אל תשאף הלילה לעלות עמים תחתם, הישמר על תפן אל אבן, כי על זה בחרת מעוני. הן אל יסגיב בכוחו, מי חמוהו מורה, מי פקד עליו דרכו, ומי אמר, פעלת עוולה. זכור כי תסגיפו עולו, אשר שוררו אנשים, כל אדם חזובו, אנוש יביט מרחוק. הן אל סגי ולא נדע, מספר שנב ולא חקר. כי יגרע נדפי מים, יזוק ומטר לעדו, אשר יזלו שחקים, ירעפו עלי אדם רב. אף אם יבין מפרסי עב, תשואות סוכתו. הן פרס עליו אורו, ושורשי הים כיסה. כי ידין עמים, ייתן אוכל למכביר. על כפיים כיסה אור, ויצב עליה ומפגיע. יגיד עליו רעו, מקנה אף על עולה.